Після цього знову ховається під покривалом, лягає на живіт і сонно роззирається навколо. Шість хвилин 43 секунди доти, як озветься будильник. Заснути назад бранко не може, але так само ніяк не спроможеться розліпити важкі повіки. Сон стоїть навпроти нього і показує потворні гримаси. Бранко теж показує гримасову у відповідь, а тим часом по всьому світі зі сном відбуваються різноманітні метаморфози. Саме в цю хвилину пересічний токійський програміст вимикає комп'ютер і виходить перейтися Гінзою, перш ніж відправитися до комірки у своєму кварталі і зробити те, про що мріє від самого світанку – заснути. У передмістях Нью-Йорка численні емігранти вже дожовують бутерброди по дорозі до трейн-стейшенів, обпікають язики поспішно випитою кавою і, відганяючи ранішній сон щола чола, випорпуються з сабвею на чорній вулиці мегаполісу, де безпритульні з пластиковими торбегами мовчки повзуть поприятки зеленярів і лахмітників. А тим часом щасливі мешканці Стейтен-Айленду чи Мангеттену можуть собі дозволити хоча б зайвих півгодини сну. У цей же час у Карпатах у полонині високій, розімлілий на сонці вівчар, струшує полуденну дрімоту і схиляється над вівцею, що не бажає пастися і весь час шукає затінку, і ця заслабла холера трах їх всіх продавати. У цей же час Бранко рішуче постановляє для себе, Треба вставати будильник, наче відгукуючись на поклик, булькає і випльовує з себе музику. У Бранка сьогодні вихідний, тому він дозволяє собі не зістрибувати з ліжка за першим звуком будильника, ще хвилинку повалятися і послухати, що той зіграє. Грає вже кілька років те саме. Запис щоранкової мантри старий і хребкий, і не треба вдавати, ніби вперше прокидається у цій кімнаті, і взагалі сором вважати ранком першого дня. «I will be tears! I will be here. Бранко стиха підспівує Клаусу Майне малює пальцем кола на запелюженій підлозі під ліжком. Думаю, бозна що, чи то про часи, коли на дискотеках цнотливо танцювали під тевтонський метал, а дівчата бували дуже розчулені, коли їх запрошували до танцю саме під цю бойну баладу, чи то взагалі про щось відсторонене, прямо з піснею не пов'язане, але він Завжди вважав, що найкраща музика та котра не заважає думати про своє. Скорпіони врешті давляться власним вокалом і замовкають, не доспівавши до кінця. Бранко чесно встає, накидає покривало на плечі і бреде на кухню. Хочеться їсти. Там, звісно, немає завчасу припасених лагомінів, але ілюзій на предмет цього в нього теж немає. Він же не дурник, щоб готувати сам собі. А потім на самоті це жертв, тим, як окажучи, трохи нудно, але з того, як він життєрадісно шурхотить і калатає всім, що лише здатне видавати звуки, одразу зрозуміло таки знайде, чим поснідати». І справді повертається з пакетом печива, пакетом молока і рушником. Розстеляє рушник на підлозі, що одночасно є і під віконням. На рушник розкладає харч, сідає і звішує ноги за вікно. Добре. Коли він обирав собі помешкання у цьому місці, просто вештався вулицями і розглядався. Уподобав цей будинок, хоча, можливо, саме будинок подобав саме його, що й змусив довго мучитись, який поверх для себе обрати перший чи останній.